27. fejezet Kén és én felszállunk a klassz magángépével, anélkül, hogy figyelmeztetnénk Eddit, hamarosan halott lesz, ha nem védi meg magát. Nincs meg a száma, se a lakcíme. A bátyám nem venné fel a telefonját, Lukas pedig úgy tűnik, hogy részeg és halkítva. Eddihez kell érnem, mielőtt meghal, mert itt a valóság az, hogy a gyűlölködők gyűlölni fognak, a sekfejek meg csak sekfejek. Azonban FBI ügynökként mindenkit megvédek, beleértve az olyan sekfejeket is, mint Eddie. És most, hogy tudok a társaság megdöntésében játszott szerepéről, megértem a benne érzett félelmet. Egyben tisztelem is őt, a sekfejsége ellenére, ami miatt úgy gondolok rá, mint egy magát védő sérült kutyára. És egy olyan szervezettől védi magát, amiről biztos vagyok, hogy köze volt hozzá azzal,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 Nem fogja kinyitni az ajtót egy idegen embernek, aki még csak nem is beszél angolul. Hajtsd gyorsabban! Laila! kiáltja a férfi. Hívd Laila! Hallom kinyitni az ajtót. Laila? kérdezi Alexandra, és a férfi elismétli. Hívd! Felteszem, oda dugja neki a telefont, mivel ezt hallom. Laila? És ezúttal Alexandra mondja a nevemet a telefonba.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 vagy legalább az egyikükére, ha Eddi még nem halott mostanra.